God era goda afton goda afton både herrar och, och fru, vi, vi önskar er alla en fröjd full oh, yeah. glas Men du, vi var ju inte i takt Nej men jag skitsamma vi förändrar efteråt det, det? vi önskar er alla Jag tror det men det blev bra så Nej det var inte bra Men ja, hur är det? Uh, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. <laughs> Nej, jag Nej, det var bra. Det är bara det att varenda gång... Det, för det första, när jag sitter i det här rummet så är det hundra grader varmt för att jag har stängt dörren och tydligen är de här elementen de kraftigaste i hela lägenheten. Ja. Oh. <laughs> uh, så varje gång jag sitter här känns det som att jag har feber. Men har dörren öppen då när du, när ingen är där inne? Jo, men det har vi. Eller har dörren öppen innan du går, men innan du går in så kan du öppna dörren helt. Jag vet, men det, den står alltid öppen. Det är inte så att den är stängd. Ja, okay. eh, men det spelar ingen roll. Annars är det bra. Det känns väldigt konstigt att det är eh, två dagar kvar till julafton. Jag vet, jag är som ett barn, ska jag säga. <laughs> eh, pepparkaksdegen ligger på jäsning. Och lussekatterna är klara och glöggen mullar sig. Eh, ja, okay. Vad har ni för väder ens? Eh, 9,5 grader. Ah, oj, det var varmt. Jag vet, så jävla skönt. Men skojar du med mig? Det var, min, det var min högsta önskan att jag skulle få ha snö den här julen, men här är det ju... Jo, absolut. Men om det, om det inte är snö så är det ju lika bra att det är 10 grader. Nej. Jo! Nej, jag tar heller kyl... Jag tar heller regn. Jag såg idag på TV att det ska regna på julafton och då blir jag typ glad för att det värsta jag vet är när det är solsken på julafton och varmt och ingen snö. Och det känns typ som en vårdag. Ja, men... Nej, det tycker inte jag. Alltså, om, det, om det inte är snö så kan det vara vilket väder som är ett, Bara det är varmare än nollgradigt. Fy fan när det är kallt och ingen snö. Då finns det ingen anledning att det ska vara kallt. Jo... Hellre 10 minus och ingen snö. <laughs> alltså, hur du störd, eller? Varför ska 10 mi minus men ingen Nej, snö? Nej, vadå? Ja, men hellre det är en 10 plus med det. Jaha, okay. jo. Ja. Jo, det smakar sm smaken är som baken. Uh, men uh, så kan det vara. Uh, vad tänkte jag på? Alltså, jag skulle precis uh, fråga om du har sett de nya emojisarna. Men så insåg jag att du har ju cirka iOS- 6 eller något så. Alltså, det säger mig ingenting när du ser iOS 6 för mig att så här, ah, har ja, har jag en sån nu tänkte jag när du mm. säger. Eh, vilken iOS är det som gäller nu, då? 10. Eh, ja. Mm. Eh, jag har. Eh, inte den kanske. Men... Nej, det är synd ja. IOS, iPhone eller dator, eller ah. iPhone. Ja. Eh, Nej jag har min jag har iPhone 4. Mm. Som jag är väldigt nöjd med. Uh, Nej, det gör inte, men... Ursäkta. Jag har typ sängen här mm. ehm, Och så bestämde jag mig, sen jag köpte Sims på Black Friday. Mm. Ehm, för att uppleva lite nostalgi. Alltså det är så sjukt när man tänker på det första Sims. Ehm, mm. Och hur det... Alltså hur det såg ut då och hur det ser ut nu. Mm. Och att man bara... När man zoomade, eller vad heter det? När man vred så bara fanns det liksom fyra punkter. Det var inte så att den liksom svia kameran det. utan det och var de liksom, gick väl, de kunde väl inte gå i sidled heller eller jag menar de, nej, kunde nej, inte nej, gå nej, det, de gick ju nej de gick liksom som en robot typ. och så mm. fanns det typ tre tröjor och tre frisyrer och så ja och kommer ja, ja, ihåg när Matilda hemskt. sa man kunde säga skriva en oj, en beskrivning om dem när man gjorde simmen uh, och så skulle de bli Ja, nej, om man, då skrev skrev såhär, att de om man har, skriver att de, de gärna vill ha barn då, <går> det då det blir de, liksom att de väldigt fertila. <går> ja, så var det ju såklart inte, med tanke på att spelet var väl på en. Nej, det kanske var svenska. Ja, jag tror inte nog. att de, de fattar ju inte. Det är ju inget nej, spel nej, som kan det. När du skriver en fri text. Nej, precis. Det, det, det eh, men vi ju, gjorde ju det, det ändå, ändå. kommer ihåg. Men nu är detta i alla fall är ju lite mer uppdaterat. Man kan i och för sig fortfarande skriva att de gillar vill mm. ha barn, men Mm. Eh, och så nu har jag bestämt mig då för Att få lägga lite mer energi på mina husbyggen Och verkligen så här för det är alltid så att man har Man tänker så här: nu ska jag göra mitt bästa just någonsin Så sätter man sig ner och bara laddar för fullt Så börjar man, och så blir det inte som man tänker sig Och så bara, jag nu gör jag klart lite snabbt Släng in möblerna, bara så det finns allt Och så, så man kan börja typ mm. Så jag har gjort ett hus så länge mm. Och så skulle jag göra ett nytt idag Sen har jag i princip Har gjort klart liksom allt Om man säger byggdelen om ska gå till möbler Då hänger sig spelet Och jag är tvungen att tvångsavsluta Och det sparas inte Nej Du menar du? att man inte har kommit Fattar till den det? Alltså det sparas alltså inte automatiskt Eller hur, jag tänkte också det bara, Men det kan ju finnas någon sån smart funktion nu I och med att det ändå är lite uppdaterat Att den sparar automatiskt Var tionde minuter och sådär. Men nej, det gjorde den inte Fast, oh. nej, hoppsen, hoppsen. Eh, fast grejen hoppsan fast grejen är jag att fick ett sms äh, precis samtidigt hörde du det? Fi, nej, fick du ett samt, exakt samtidigt? Ja, alltså en sekund innan och sen hörde jag din och så tänkte jag så här vänta nu kom mitt ljud in så att det spelades upp för det jag fattar inte. Ja, ja, ja. nej det gjorde du inte jag fick massa hjärtan cool. här. Ah. <laughs> Ville bara säga det Ja eh, <laughs> Nej, men grejen är att anledningen till att, eh, till att man inte kan det, det är väl för att när en sim dör så måste man ju kunna klicka ut från spelet och klicka på spara ej så att simmen inte har dött. Jaha. Varför har men, du gjort det? Men det gör man ju alltid. Vad målet är ju alltid att döda dem? <laughs> <laughs> Eller så alltså, ja. Ah, hälften av vad man där. har dödat. Jag kommer ihåg en fan. gång, det var nog på Sims 3, när jag... Eh, skulle, för då var det så här, om man, om de beroende på vad de dog av så blev de så här spöken i olika färger. Kommer du ihåg det? Eller spelade du en Sims 3? Nej. Nej, jag har aldrig haft det. Tvåan eh, har varit min. Ja, eh, typ så här, om, de dog, om de drunknade så blev de blåa. Om de fick, dog av en elektrisk chock så blev de gula. Och om de dog av eld blev de röda. Typ. Så fanns det en massa olika. Och så kunde man ju typ få mm. dem. Jag vet inte, innan limanen kom kunde man liksom gamla Och antingen få tillbaka dem eller... Få dem så att de gick och spela som spöken. Och då ville mm. jag liksom göra en... Jag menar alltså att de var som vanligt fast de var spöke. Och då ville jag göra en hel spökfamilj med alla olika död Och ja, alla olika färger. <laughs> ja. hur kan man styra dem då? Ja, ja det gick. Jag vet inte när det går i det nya nu men... kul. Mm, cool. mm. För vilket är det sim som är nu? Fyra. Ja, du märker ju efter jag Ja, med Allt. Ja. Alltså inte bara sånt men liksom livet <laughs> Allt som har med teknik att göra Jag kan inte förstå ditt intresse för teknik Jag kan inte förstå det Alltså jag har Jag kan inte säga att jag har noll intresse för teknik För jag har ju den här Apple TV nu Och tycker att den är helt grym Och då är man en teknikproffs <laughs> Nej jag är motsatsen till det Men jag älskar den och den är hur bra som helst För den underlättar i min vardag kan man säga så jag älskar den, men jag kan inte förstå hur man hela tiden kan vilja ha, vilja ha den senaste iPhone-modellen. Jag fattar inte det. Du vet att jag inte har använt varken dator eller iPad på nästan ett år. Och då menar jag inte en enda gång. Nej, men det finns ju också en anledning till det. Men, ja. eh, vadå, men vadå, det är jo, här... jo. vi har ju inte behovet av det. Nej, nej. Men okej, men det, är väl, det handlar ju om intressen. Eller vadå? Det är ju som att jag skulle fråga dig var, var, varför du har ett visst intresse. Det är ju liksom, så kan, så kan du väl inte... Ja, nej. Men, men jag menar, vissa är intresserade av hästar. Vissa liksom, jag vet inte... Ja, vissa är intresserade av... Det är men inte men det jag att, menar, teknik mitt liv. Är det klocka Jag köper verkligen inte allt är det nyaste. Nej, men, men jag, jag gillar har inte jäkla att intresse för det. Ja, för jag tycker det är roligt. Jo, men okej, okej, men om vi ser så här, det är ju ganska intressant att jag inte har använt en dator eller en iPad på över ett år. Nej, inte på över ett år, på nästan ett år. Och suttit med min telefon, det är det enda jag har liksom surfat på. Och du skulle troligtvis inte klara dig så, eller du skulle inte, för, du skulle inte klara det liksom? men det är som att jag skulle fråga dig okej, okay, du skulle inte klara dig med endast en tröja och ett par byxor som du bara använde och bara tvättade dem och använde dem om igen eller ingen mm. yeah. mm. yeah. <laughs> ja, ja. ja. ja jag vet inte jag tycker bara att jag ja. har med kellokompani här för kellokompani ja, är inte så intressant var... med det vi... oh, ja Teknik ska bara fungera. Hade alltså ja, det håller jag med om. Och i det här fallet ja. nu till exempel när vi spelar in det här. När det är fördröjning och det hackar. Det är för mig väldigt irriterande. Men det beror är på det att du, du inte är uppdaterad! Är... Jag kollade på senaste avsnittet av äh, Valgr Valgränsvärld häromdagen. Och alltså, Kristina ja. Skolin är ju livet personifierat. <laughs> kring där och flyttar omkring sina änglar och grejer och skrattar åt allting och bara skiter i vad alla säger och alltså Hon är underbar och när de är på det här hotellet när de ska eh, de går runt på massa stationer på ett spa och så ska de eh, vad ska man säga göra saker på varandra så att säga alltså de ska sköta det själva det vill säga mm. de ska skrubba varandra och, och Bianca och Penilla står där och bara. Ew. Och hon hoppar upp på en jävla bänk och bara. Skrubba mig! Skrubba! Jag vill ha massage! <laughs> och så efteråt när de så här i synken då. När, när Bianca och, och Penilla bara. Nej, alltså. Ew, man vill inte. Man vill inte skrubba sin egen, sin egen mamma. Och sen så filmar, filmar de Kristina och hon bara. Skämt. Skämt. Skämt. <laughs> ja. Ja, Nej, hon, är, hon är rolig. Men det här jävla huset hon bor i. Alltså, finns det en kvadratmeter som inte är täckt med... Eller en kvadratcentimeter som inte är täckt med någonting? Nej, men det är helt sjukt. Jag får ju panik på att jag tänker typ på det, att de ska behöva rensa ut det när de dör eller något sådär. Jag vet, att, jag vet. Och eftersom alla de bara tycker att allt är skit, kommer de ju typ tända eld på allting. Och bara, Precis vad jag då. tänkte, men jag vågar inte säga det. De kommer bränna ner huset. Ja, men inte. Men alltså i huset bara, är ju sjukt oh. nice. Är huset fint? Det kommer jag inte ihåg. Men Vad Vadå? Väl från, ut, från utsidan menar du då? Nej men överhuvudtaget men jag. Förutom alla grejer. Ja men det är svårt att se något. Ja ja. <laughs> liksom under de här grejerna. Och den skyltdockan som stod där. Just det! Vad fan gjorde den där? Jag vet inte. Nej. Nej märkligt. Märkligt. Ja. Uh, du har tänkt att vi skulle. Vad säger man? Ut, utlösa. Heter det inte, ut. Om man ska ha en undersökning. Utlysa. Nej, utlysa. Ja. Utlysa är det då? Uh, nej, men jag skulle vilja veta av alla som lyssnar så skulle jag vilja veta vilka som kollar på Melodifestivalen och vilka som kollar på Julkalendern. Jag har nämligen pratat med alla jag känner ungefär. <laughs> och det är ingen som kollar på Melodifestivalen men alla kollar på Julkalendern. Vad fan är det? Men det var ju är det jag sa här när vi pratade om det. Jag vet, det. Det. Ja. det var ju därför som jag började fråga runt lite. Det är ju ingen som tittar ah, på Mello. Men, men jag alla. Säger det, det är... Ja, men vad är det för, är det för stil? <laughs> ja. Ja. Så jag tänkte att alla ni som lyssnar kan ju skicka in eller någonting. Och sk ja. Skicka in till <laughs> mejlen som vi inte har. <laughs> och, och skriva om ni lyssnar på Melo eller om ni tittar på mello eller, eller tittar på julkalendern. För att det vill jag gärna veta. Ja. Vad ja. tittar du på? Både båda och just nu ja. för jag börjar titta på Julkrona. Vi är på avsnitt sju här och men jag det så är den stolta silver. Ja. Men barnen hatar den. Jaha, okej, okay, men det förklarar ju saken. Nej, men de vill väl barn... kolla för sig själva. Ja, det är klart jag kan men då kollar jag heller på Skam för jag ska säga dig att jag har börjat titta på den här fantastiska norska serien med kämpegoda jenter och gutter i. Alltså fy fan, vilken fantastisk serie. Jag tänkte verkligen att jag skulle säga det. bara att Ska vi prata om det? Men så visste jag att du inte har kollat på det. så tänkte jag så här, Nej, men då är det ingen idé. För då, kommer du, då, då är det inte roligt. Men äh, har, du har börjat kolla. Jag har börjat kolla. Och jag kan se det att jag är kanske halvnorsk efter bara fyra avsnitt. Har du den. Du är på första då? Ja, och fy fan vad. Ja. Det är redan bra. Och då har jag fått höra att första säsongen är dålig jämfört med andra. Uh, första... Ja, dålig vet jag inte. Nej, men att den inte är lika bra som känns... andra. Jaha. Nej, jag vet inte. Men det är den är ju jättebra. Ja. ja, men <skratt> det... Nu... Alltså, det är ju dock, känner man nu att det har gått lite... Eller nej, inte egentligen för att det är väldigt roligt att det är så många som engagerar sig. Men det finns ju en sån här grupp på Facebook. Uh... Uh, som heter Kosegruppa. <skratt> <skratt> <skratt> Och har du inte har sett? Ska jag bjuda in dig? Jag måste se att du har en kämpegonorsk accent. Det ska du ha. Nej men det är folk, alltså allt, för det första analyserar de in i minsta detalj. Och liksom det, och jag, det är så här, ja men det är folk som är så inne i det här. Ehm, så nu, men ja, så det blir lite mycket så jag bara nej, visa mindre från den här gruppen nu. Men är, så, de, så du är, är med och, i den själv då? Ja, ja. <laughs> Okej, okay, men vem är din fan nu pipet tvättmaskinen här? Ja, ah, jag ber om ursäkt för det. Uh, uh. vad heter det? Vem är din favorit? Uh, jag ja, alltså jag gillar typ Nora bäst. Ja, ah, och det gör min kompis också. Jag ska inte nämna oh, men henne det är inte typ alla. men om jag ska oh. välja någon annan då. Nej, men Chris är ju Cris, Chee Cris alltså. Ja, tjej, ja alltså, Chris, nej, men alltså, Chris är ju MSK. Ja, oh, jag har ju bara sett fyra avsnitt. Jag har ju bara sett när Aha. Chris och Chris träffas. Och ja, uh, ja. Bara, Heter du också Chris? <laughs> Tvillignan? <någon? laughs> Nej, men alltså hon är... Och då, om du bara sett fyra avsnitt... Alltså hon är ju, Blir hon bättre hon är ju alltså? Hon jävla roliga ja. <laughs> Helt fantastiskt. Alltså, när hon... Kommer, kommer rulla runt på den här hoverboarden Och bara rulla runt ja. där Alltså fy fan vad roligt hon är Jag Sana, jag älskar Sana också dock, Sana, Eller alltså fast, vilken, vilken fast, bitch Ja men första Nej men i början så är hon ju väldigt så sådär <laughs> Rakt på Och känslokall <laughs> Men uh, hon, hon växer jag hoppas, jag hoppas faktiskt att hon får En säsong Typ nästa säsong Jaha, är det så att de har varsin... Jaha, så första säsongen är nu om Eva då? Ja, precis. Och andra säsongen är om Nora? Ja, och ja, Tre okay. är då om Isak. Ah, ja, ja, ja. Det ska bli kul. Jag har alltså en kompis som... kompis, kompis. Jag har en kompisk. Äh, <laughs> du får du tagga ner. <laughs> som... Äh, alltså hon har alltid börjat... Hon, hon var här och hälsade på i helgen. Hon har köpt typ åtta polotröjor bara för att Nora har det. Och hon har också skaffat läppstift för att Nora har det. Och nu ska hon också bli lesbisk och bli ihop med Nora. Uh, och Nora, det här är normalt. Det... Ja, det ska hon också göra. <laughs> <laughs> så att, och hon är väldigt hon alltså uh, präktig Nora. egentligen. Så att, det här har ju verkligen spårat ur det här med skam. Uh, ja, men nog bara det Jag läste här om dagen att du, du vet, ja, jo. Jag vet inte, jag fattade inte det här från början, fick, så när jag läste så lät det precis som att, för att den här skolan då som de går på, den finns ju på riktigt ja. men då var det precis som att all, även att skådespelarna gick där, typ, fick jag för mig för att folk alltså folk som inte gick på skolan, så där, gick in i skolan och tog bilder och typ letade upp folk och sådär men ehm, då tänkte jag så bara fast nej De är ju ändå riktiga skådespelare Så det, chansen att alla de skulle gå på samma skola Känns ju ganska liten Och det gjorde inte ja, heller men, men oavsett att folk verkligen bara går. Det hade ju typ jag kunnat göra det för jag hade gått förbi där Och, och gått mm. in och tagit en selfie någonstans <laughs> Ja, lätt ehm, Sen, alltså, kan vi prata lite om norska Språket ja. också men det för är så att, det... roligt att ja, men Man har ju fått en helt ny syn på norska typ ehm... Jag har alltid varit skicklig, skicklig god på norsk så att jag har ungefär samma bild. Men eh, jag, kan, jag kan, se vad du menar. Eh, nej, men grejen är den att eh, de översätter ju alla ord. Vad menar du? Jag menar, eh, det ser ut som en slut. Ja, ja, fast det gör ju vi också, eller? <laughs> ser vi också ut som slut? <laughs> jag menar att vi också använder ja, men vi har ju inte alltså, översätt slatt alltså, Nej, nej, nej, nej. Inte just det kanske men jag tänker Vänta, en... vänta Jag vet för det du... låter jättetöntigt när de säger det Piken, piken ropar här, vänta okay. Jag måste gå upp till honom Det här får vi klippa bort Nej, här klipps inget Ja Vad <skratt> <skratt> blaze? Vad är blaze? <skratt> alltså jag ibland kan jag bara bli så här jag vill ha ett barn nu ja <skratt> eller, hur, eller hur alltså ja nu är det ju så, hade det varit en sån liksom hade man kunnat bara köpa ja. ett barn vänta nu ska vi se nu är jag tillbaka här och nu ska vi, nu ska vi se oh, oj då hoppsan eh <skratt> uh ska bara se så att det stämmer här med tiden och jag har spelat in. Ja, perfekt. Uh, jo, men ibland blir det så att man bara känner vi? att uh, jag vill ha ett barn nu. Uh, för att man tänker så här: För fan, vad nice det hade varit. Men sen så andra sekunden kommer man på att nej, det hade förstört mitt liv just nu. Uh, ja, ja, he helt klart. Men ändå, tänk man uh, en men... egen liten gnott. Ja. Gnottarna gillar det mest. Och har vi lust, har vi tid. Nej. Ah, nej, i vilket fall, jag håller med dig att ibland vill man ha ett barn, mm. ja. Eh, alltså det är ju ganska skönt att det, att det är ungefär det, det största beslutet och kanske det är typ eh, det beslut och den process som tar längst tid i livet. Så att man slipper, ja. alltså hade man kunnat gå och ja, köpa menar, ett man barn, då hade man ju lätt gjort det impuls, om typ. man var uttråkad en dag. Ja, Vad sa nej du? men du menar alltså att man inte går och köper sig ett barn på impuls typ. Ja exakt, för då hade man ju lätt gjort det en dag När man var så här uttråkad och det regnade ut och man bara, går och köper ett barn här ja, det vet jag inte, um, då hade jag nog hellre gjort en och film och sen så men... hade man väl <laughs> Jag hade lätt gjort det, lätt um, Men ja uh, hade, Alltså hade jag kunnat uh, Adoptera de här pojkarna som jag har nu Då hade jag ju inte tvekat en sekund Men det är också så här, man tänker så här, det, Men det är samtidigt ju det enda stort lotteri man kan ju få ett djävulsbarn. Som till ja. exempel jag när jag var liten. Jag det, här, det hade jag inte velat ha. Och det är ju ja, stor risk att jag du får det. Att dina, <laughs> alltså att dina föräldrar inte adopterade bort Du var ju hemsk. Ja, men jag hade en stark vilja. Och det har bara gjort mig gott i du livet. Var... <laughs> <skratt> uh, jag, har ju, jag är ju väldigt intresserad av uh, playback- kan man säga att jag är. Vad menar du? Ja, en Playback, alltså när, när folk eh, står på scen och mimar till en låt. Jo, jag vet, jag vet vad playback är. Men jag undrar, vad ja. menar du om att du är intresserad? Du tycker det är roligt att hitta när folk gör det, eller vad? Ja, alltså, dels är jag ganska bra på att hitta det. Eh, och jag tycker att det är väldigt intressant att ingen kan göra en snygg playback. Om vi säger så. Det är typ det jag är intresserad av. Ja, Fast det är ganska svårt. Men för mig är det bara så här, varför existerar ens playback nu? Jo, men det är ju jättebra. Alltså, det, det, det, man kan ju nästan säga att det inte existerar i och med att det, det finns ju nästan ingen som sjunger playback längre. Jo, Förr det gör man det. Förr sjöng Vem det jättemycket. Vem, vem då? Ja, jag vet. Definitivt mycket mer. Mm. Typ 90-talet var väl playbackens tid. Men eh, typ häromdagen när jag kollar på den här, eh, vad heter det? julgranstänningen vid Rockefeller Center. Jag berättade det för det att jag funderade på godis för att Dolly Parton och med flera skulle vara där. Ja, mäktigt. Ja, men så mm. var det spöräng verkligen och jag kände att nej. Så. Och plus att jag visste att man skulle behöva vara där jättelångt innan om man ville se någonting. Och så, så jag bestämde mig för att få vara hemma och kolla på tv. Mm. Men då, då sen när jag kollade så ser jag att hälften av alla framträdarna är ju För att det är så här ja. två olika scener. Och då, hälften bland annat Den som Dolly var på Den var liksom uppe på ett tak Och så, så fort de gick över till den scenen Då var det inget regn Och då tänkte man så här Ja, här, här, här har ni misslyckats Eller de hade ju förmodligen inte det planen Att det skulle regna då Men ja Ja, så då det var de tänkte att det inte skulle regna Och sen så bara Ja, för då hade man inte märkt det, det Ja, precis ja. Uh, Men då var det i alla fall en artist Jag vet inte vem hon var Men uh, som sjöng playback Och det var så himla tydligt Och hon var den enda som gjorde det Och då tänkte man så här, Vad... Då vill man veta varför. det var ingen känd, eller? Mm, jag vet inte. Barbara visste vem det var, men. Okej. Okay, men jag. kanske ingen nationell. Eh, internationell. Jätteinternationell. Nej. Badge -kändis. Det var nog en na nationell här. Men och det var jätte... Ja, för, <laughs> precis. Uh, Men du såg tydligt att du sjöng Breivak. Ja, för jag såg det. Men det är ju det att få. Du undrar jag att säga: så Såg Barbara det? Mm. Nej. Nej, för jag för sa det, det till där, henne Och hon tror bara jag, tror det och jag bara, Det är en ja. sån grej som du och jag ser sånt För, ja, men för att Jag vet inte varför Jag minns när, när Britney Spears var i Sverige för ett antal år sedan um, Så hade jag en kompis Som var väldigt, väldigt, väldigt ja, Det var hennes största idol helt enkelt uh, mm. Och hon Britney körde då Hela sin konsert var playback Förutom jag tror det var en låt Hon inte körde playback Och det var ju så tydligt För att då hade de ju tagit ja men De hade i princip satt i hennes senaste skiva i Och spelat upp den Alltså det var samma inspelning som på skivan Och då hörde ja, men man ju Var det till och med studioversionerna Det var studioversionerna Ah, Jag är, det är helt konkret. säker. För det smarta personer gör när de ska göra playback, det är ju att de gör en ny inspelning. Ja, eller hur? Som så att säga låter live. Och det är ju det de har börjat göra på melodifestivalen nu, på introt, som programledarna sjunger. Då kör de alltid playback nu för tiden. Och det ser hyfsat bra ut, gör det. För ja. att de har inte, De har inte liksom, vad säger man, när hjulet går igenom tågtumlare, så att säga. De har inte autotunat det. Uh, och då ser det ganska bra ja. ut Men det hade ju Brittan inte gjort då. Och så skriver jag till min kompis då ah, Tråkigt att hon bara körde playback Och hon bara, va? Jag bara, äh, men hon är körde hon... ju bara ja. playback Hon bara, vad är det? Jag bara, när nej, man men... inte sjunger Utan när, när du mimar till din egen röst Hon bara, jaha, jag, nej det var det inte Skriver hon då <laughs> Så att hon hon hörde ju inte det då. Eh, men det tänkte... är ju faktiskt ett av ett av ja men nästan världens eh, största mysterier alltså hur hon har kunnat att hur hon kan oh, vad heter det hålla sin ah, karriär, karriär. Hon, genom att bara kunna playback och att jo, inga alltså har, det är ingen som ah, alltså, eller alla vet ju det men det är ingen som verkar bryr sig eller så här Nej. För att hon det... har aldrig kört en låt live i hela sitt liv typ. Det finns något sånt jo. klipp med. Huh? Ja, jag hittade ett klipp som var jättelänge sedan hon sjöng live. Men då var ju, då var ju hennes röst helt annorlunda. Ah, eh, ja, och så typ ja. kom jag in på någon sida när någon hade så här hela förklaringen eller någon teori eller sånt där. Eh, och att... Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men, <laughs> men typ att hon... Hon tränade sin röst till att låta så som den gör. Och jag vet inte varför den inte går att använda live. Men... Hon tränade sin röst för att göra den så som ja, den låter. Ja, för hennes röst är ju inte helt hundra naturlig. Om man tänker så här, så låter ju ingen när de sjunger som vanligt. Nej, det, det är låter ju väldigt lite så här. Krystad. Oh baby, baby, supposed Så, typ. Precis. så ja. <laughs> Precis. så så kan ju hon ja. sjunga naturligt. Men det är ju inte det att hon inte Nej, kan, kan sjunga. Nej, hon, hon kan väl sjunga helt okej, okay, antar jag. Men det är väl det att hon inte kan sjunga så som det låter Och att hon kanske inte kan röra sig samtidigt som hon sjunger Nej, exakt Men det är ju fortfarande ganska konstigt Men frågan är vad som är att föredra För att titta på Madonnas konserter Hon sjunger ju live Men det låter inte så jävla bra Nej, det är en bra fråga för att det är så, ja, Man vill ju höra live tycker jag mm, Det är ju mm. väldigt konstigt att gå och betala Och titta på någon som liksom Om en utför ett dansnummer samtidigt som hon mimar Ja, liksom hela, liten, Jag, jag tycker hela grejen med att om man är en artist, då ska man liksom klara av att göra det man gör på scenen live. Mm. Liksom ja, ja. That's, that's it. Punkt, ja, men slut. så är det ju för att är man, är man en, är man en sång, Om man säger så här: Madonna, till exempel, eller Britney Spears för den delen, de är, de är ju sångerskor, men också artister. Men, men hela grejen är ju faktiskt att de sjunger. Det är ju det. Mm. Det, det, det, är ju, det är ju så de har byggt sina karriärer mm. men, men om man då gör playback då, då, då, det, det försvinner det. Ja, men jag undrar det, För det var ju det jag ville komma till Hur kan man inte göra playback Som ser bra ut Men det är ju ser, väldigt svårt ju alltid svårt. när det är playback Eller, Men hur kan det jo, vara Jo men, men det kan du väl tänka dig själv Och man men... så att det ser exakt det är ju, de, alltså okej okay, visst, det, alltså man klarar det om man tränar extremt mycket. Men det är ju verkligen, man måste ju tajma allting i minsta rörelse. För att man ser ju tydligt om, alltså om i låten att någon tar i så de skjuter på sig. Och på scenen så typ öppnar de munnen, är som en liten glipa bara. Jo, jo, det är sant. Men man kan ju sjunga med, alltså låtar som man har lyssnat på miljarder gånger. De kan man ju sjunga med i och minma mm. exakt så att man prickar rätt ord. Ja, jag vet inte. Har du testat att spela in det någon gång? Du menar att <laughs> vi. Filma du menar, spela in min röst och sen mimma till den Och filma det Nej jag, jag det menar se att filma För du menar ju om man ser det på tv eller så här Har du, har du någon gång sett hur du själv mimmar till något Du kanske mm. bara tror att du är jättebra <laughs> Men så är det till ja, men Jag är nog det faktiskt Ja <laughs> just det Hade du huggit, huggit, huggit huvudet Av en hundvalp Om du fick en miljon kronor men alltså, vad är den för fråga? Nej, det hade jag inte gjort. Hur mycket hade du tagit då? Alla har ett pris. Vad hade du tagit? Alla kan köpas. Ja, Nej, vad då? Jag hade inte. inte vad ja, då? Det, att att det. det är klart att det finns en summa Nej. som hade fått dig att göra det. Nej. Jo, det hade du visste. Sluta ljuga. Eh. Jag vet inte. Ja, alla sa... Ja, okej. Okay. Tänk hur nej. många hundar du kan rädda för en miljon. Jo, men jag menar så här. Okej, okay, om det hade varit någon, en lidande liten hundvarp. Då hade nej, man gjort nej, det nej, för, nej. Det är en Jo, mina. nu är det det. Nej. Men oavsett, jag, jag hade aldrig kunnat ta en kniv eller såg eller yxa. Eller vad du än vill att jag ska använda. Och göra det. Hade jag haft en knapp att trycka på det jag kunnat göra det. Ja, så, ja. ja. Nej, kan inte du fråga tillbaka då? Hade du gjort det för en miljon? Oj, vänta. Mario är oh, Hi Hej, Mario. Sorry. Sorry. Oh. No, right. Nej, jag kom han nu. är Great. Ja, väldigt vad Det var det bra där. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Men hallå, vad håller du på med? Eh, om det skulle vara någon som... Eh, någon som håller stå att sponsra. <laughs> alltså, det är ju ingen tvekan på att, om att vi kommer få sponsorer så småningom. Men Nej. jag tänker så här, alltså, fatta chansen nu. Det här är liksom först på nöten. Helt klart. Och alltså, visionen är ju klar att eh, det ska det ska slå det här. Mm, mm. Ja. Men jag känner så här, vad vill vi ha? Ja, jag skulle precis Om du fick välja en sponsor, så vad hade du valt då? Alltså, jag tänker, ju, jag tänker ju mer att de här ska ju skicka saker. Det ska ju vara win-win, fast två win för oss, det vill säga. De får reklam ja. och vi får pengar. Och så ska vi ha mat också. Mat? Fast det, nej, men vi kan göra så här istället. Vi får mat. Alltså, no, det får ju vara ett märke som gör mat, som sponsrar oss. Ja. Eh, och så får de reklam då. Så om vi, om vi säger så. Mm. Vad, vad, vad vill vi ha då? Tre olika alternativ då. Då vill vi ha presentkort på eran webbshop så att vi kan bara klicka hem. Uh, nej, men vad då? Mat. Jag hade hellre att. Ja, det hade inte varit fel med Apple. Få en liten telefon hemskickad så där en gång i halvåret. <laughs> jag tror så här. Vi får satsa på att bli riktigt jävla kända för då får man ju allt sånt hemskickat antar jag.